Hörverstehen, Kapitel 5, Track 22. Guten Tag bei Micha Talk um 4. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema mit interessanten Gästen für Sie vorbereitet. Es geht um die ewige Frage, heiraten, ja oder nein? Kommen wir gleich zu Frau Michaela Doll. Frau Doll, Sie sind seit 50 Jahren verheiratet. Können Sie uns das Geheimnis Ihrer Ehe verraten? Es gibt aus meiner Sicht kein Geheimnis. Natürlich gab es Höhen und Tiefen. Wenn ich sagen würde, dass immer nur alles Sonnenschein war, dann wäre das selbstverständlich gelogen. Keine Frage, es gibt in jeder Beziehung Probleme. Aber im Endeffekt hält dich ein Trauschein erfahrungsgemäß davor zurück, die Flinte allzu schnell ins Korn zu werfen. Auch dann, wenn es mal nicht so toll läuft. Herr Sonhofer, Sie haben sich vor kurzem zum dritten Mal scheiden lassen. Haben Sie zu früh aufgegeben? Das würde ich so nicht sagen. Man weiß, wie gesagt, nie, was einen in der Partnerschaft erwartet. Und ich bin froh darüber. Wenn ich vor meinen Ehen jeweils alle Vor- und Nachteile abgewogen hätte, dann hätte ich nie geheiratet, um ehrlich zu sein. Was allerdings schon stimmt, ist, dass man auf jeden Fall mit der Heirat der ganzen Welt zeigt, dass der Partner und man selbst ernsthaft zusammengehören. Das kann man prinzipiell auch ohne Trauring zeigen, aber mit, das ist schon noch etwas anderes.